Vad är det för avsnitt då de Fan, det frågar varje enda gång. 15. Är du säker? Nej. Jag kollar. Ja, gör det. 15. Avsnitt 15, alltså. Ja, men då kör vi. Ja. Word. Adjective. Pronom. Adverb. Tommy och Lå podcast är tillbaka. Avsnitt nummer 15. Tommy mm? Jag tänker gå rakt på sak. okej okay. Det har hänt någonting nämligen senaste dagarna. Mm, det som var ju bor... världens största demokratiska folkval någonsin. Jaha. Indien. 500 miljoner människor röstade. Det, det var exakt inte det jag tänkte på. Nej, du tänkte på något ännu större kanske. Ja, det jag tänker på är jävligt stort. Och det är någonting som både du, du och jag, vi har ett liknande förhållande till det här fenomenet. Solhelvetet är här. Jaha, ja. ja. 20 grader idag. Ja, det var mer än 20 grader. Så har um, du bytt till shorts officiellt äh, nu? Det var lite det jag ville prata med dig om. Mm. Uh, ja, det har jag gjort. Jag har haft shorts nu den här veckan till och från jobbet. Och idag vekar Oj, jag... Upp. Till och, med. Ja, och idag vekar även upp uh, mina jobbbyxor. Ja. Mm. Eh, för att, eh, jag, jag på en grej. Det, det är mycket som är skönt för kuken, om man får använda det uttrycket. Mm. Shorts är en av de sakerna som är fan det skönaste för kuken. Mm. Och det ska man det... inte förstöra genom att ha kalsonger på sig tycker jag. Nej just det, det, det där har vi ju uh, skillnad du och jag. Mm. Och min teori, eh, jag gillar att vi går ut starkt den här veckan. Slänger... grabbigt stoppprat direkt ja vi slänger peniserna i ansiktet på våra lyssnare omedelbums ja. min teori där som du inte du riktigt håller med om det är att jag är mera välhängd än dig så att det skulle bli komplicerat <laughs> om jag inte hade kalsonger och liksom paketerade in sakerna Men, nej jag kan faktiskt på riktigt inte förstå hur du fixar att gå utan kalsonger vad va är, va är problemet? Ja, förklara, det, det, förklara för mig förklara, förklara Big dick problems för mig då Big dick Big dick problems ja. Yeah, I has them Nej, gud Så är det. Nu, nu ska vi inte hålla på och eh, dra, dra lögner här I podcasten jo, alltså, Jag kan ju säga alltså... Vi, vi vet ju inte, nu går man ju omkring med shorts och kalsonger i, mm. i, i slakt tillstånd oftast. Ja, och i värmen så brukar den dra ihop sig också. Och vi vet ju inte våra mått i, i slakt tillstånd. Nej det vet vi inte. Men vi, vi kan ju gå inte. ut med att säga att du är en halv centimeter längre än mig i, i det andra tillståndet. Precis, men vi låter vara osagt hur, hur lång du är i det andra tillståndet. Mm. Och sen kan vi påpeka att Ludde vet inte vad han har omkrets. Nej, den har jag inte. Jag, jag, har inte liksom, jag, jag har inte sånt måttband. Det har jag ju lovat dig att jag ska fixa, ju. Jag har ett måttband här hemma och jag kommer ju ja. till dig nu på fredag. Ska jag ta med mig? Så du, alltså du, du, du ska ju hem till mig. Vi, du, vi ska spe, spendera helgen tillsammans. Så en av sakerna då som kommer hända den helgen är att jag ska ha erigerad penis och mäta min omkrets. Ja, eller så kan vi ju mäta omkretsen på den där äh, avgjutningen du har av din penis, här hemma. Ja, det kan vi göra, och ja. om vi lägger till lite då, för det är ändå en avgjutning och man var, man var ja. väl inte i sitt mest stolta tillstånd. Men det, absolut, absolut mm. så kan vi lämna rapporten nästa vecka vad, vad gällande som krets. Deal. Ja. Jo, men det är ju solen här och det är kortsväder. har du också gått officiellt över till korts nu? I, idag gjorde jag det. Ja. Mm. Nu kommer det krävas mycket om du ska sätta på dig långbyxor. Jag vet inte. Nej. Jag har inte bestämt mig om jag känner mig bekväm med att gå till seminariet idag på fredag. Nej, eh, okay. i I Horts. Nej. Och sen ska jag åka till dig direkt efter det och då vet jag inte om jag är bekväm med det heller. Så vi får se, vi får se. Är, är det 20 grader då gör jag det. Är det 15 grader då gör jag det inte. Är, men är risken överhängad att du kommer att ha med i ryggsäcken? Ja, jo, absolut. Ja. Herregud, jag, jag sitter ju ibland bara kalsong, Alltså, har ju Så. kalsonger eller mjukhusbyxor på mig mot dig. Så vi kan ha, kommer vi, vi kommer ha en helg helt enkelt. Mm. Nej men du sa ju det redan sa du. Och grejen var ju den att helgen som var var ju otroligt varm. Och på måndagen då, då tänkte jag det ska fanna mig vara varmt idag också. Och det var det ju inte riktigt. Det regnade och var ganska busväder. Fast det är men, svårt äh... att frysa om benen faktiskt. Ja, det är nog det stället som är mest svårt att frysa om. För, förmodligen för att man inte har någon så här organ i benen. Nej. Nej. Man, man har ju liksom inga njurar och sånt där som behöver skyddas av fett. Det vore skitjobbet för övrigt. Ja. Om man föds så typ ena lungan i, på vaden. Ja. Och så, skulle man, så har man så här jälar mellan, mellan tårna. Ja. Och, och, och, och, och så spelar man huvudrollen i en skitdålig film. Jag brukar ju ofta prata med dig om sociala medier Att jag liksom, ja, ja mitt eviga tjat Men som sagt, det friskar upp eh, livet Men, eh, saken är den Tom Att jag har nu erfarit att sociala medier kan vara, vara, vara skadligt för, för, för mig som person Och eh, speciellt min ekonomi nämligen För att du, du sätter in pengar på unga tjejers konton så att de ska strippa i camp för dig. Nej, och, och egentligen så är det du som får pengarna. <laughs> <här> nej, nej, så här är det. Låt mig berätta. Ingen äh... av mina bekanta kommer våga be en tjej strippa i camp för dem. I rädsla för att det är jag på andra sidan. Ja, precis. Men, men, men ja, du har ju liksom du har ju förstört hela din liksom extrainkomst i och med det här. Men så här var det, Tommy, I helgen som var nu, eh, det var liksom som småbarn, eller småbarn som, som föräldrar överlag, mm. eh, så är det liksom de här dagarna innan den 20:e, eh, är det att man går liksom så lite i väntanstider på att barnbedraget ska dyka in på kontot och att man blir rik igen. Eh, så och det, det som alltså man i... blir av barnbidrag. Ja, precis. Stenrik. Eh, och, och det var ju, det var ju den 20:e var ju nu i tisdag. Så i, i söndags så begav jag mig och mina barn till eh, vår lokala Ica-butik för att handla. Glada i hågen. Jag hade tre pappkastar fulla med pettflaskor och burkar. Oj. Eh, för att det var pantningstax. Och eh, jag kände det här är sweet. Det här kommer ju dryga ut min kassa så att det kommer vara toklugnt tills den 20. Eh, kommer in där och börjar mata flaskor och burkar i maskinen. Och eh, jag gillar när man pantar och det stiger över hundra kronor. Då, då känner jag alltid så här lite så här. Dels tänker jag så här. Åh, jag, jag är snäll mot naturen och jag får lite pengar för det. Mm. Men, men, men så slog tanken mig också. <hör> jag kan tjäna pengar på att dricka folköl. <hör> ja. ja. Så att jag tänkte, det här måste jag, det här är ett Instagram-moment. Jag måste Instagramma att jag har fått, det var typ uppåt 130-140 kronor, allt som allt. Mm. Och skriva att, jaha, man kan tjäna pengar på och dricka öl. <hör> du tänkte skriva något så här roligt så att du skulle få lite likes. Just det. Ja. ja. Och eh, jag tänker så här. jag vill inte ta kort på kvittot, jag vill ta kort på displayen. Så att när jag har matat in alla burkar och eh, flaskor, då eh, tar jag fram min iPhone, eh, knäpper ett kort, öppnar Instagram, knäpper ett kort på displayen. Och sen går jag därifrån och eh, postar bilden, skriver den där roliga bilden och känner mig skitnöjd. Du känner dig klar. Jag känner mig färdig. Men då helvete! Jag springer tillbaka till eh, pantapparaten. Springer du på riktigt eller springer du bildligt talat nu jag när springer du det? Jag okay. springer på riktigt. För jag hade ju helt enkelt glömt att eh, skriva ut kvittot. Precis, det var det jag misstänkte. Ja, och eh, det hade ju någon annan sätt att jag hade glömt. Så att jag Den där Instagrambilden kostade mig 140 spänn Och innebar att när jag gick in på IKA sen. Då var jag tvungen att ta upp eh, iPhonen och öppna kalkylatorn och börja räkna vad allting kostade som jag skulle handla så att jag visste att jag skulle ha råd med de pengarna jag hade på kontot. Ja. Eh, så att eh, det här med sociala medier, det, det, är, alltså, det, det är livsfarligt. Hur många likes fick du för den bilden då? Ja, men fan? Ska, vi, ska vi kolla då? Ska vi kolla hur många om... likes du fick för den bilden. Och se om det är om, det var, om jag kan känna... Att det var värt det. Värt 140 spänn. Och sen kanske man borde kolla vilka som har gillat också. Okej. Okay. För att, eh. typ en cool människa är ju värd två likes. Okej, okej, okej. Ja, då ska vi se då. Är du beredd? Mm. Jag fick... Fan. Äh. Jag fick 16 gilla markeringar. Är, är det mycket... Nej, det, det är lite. Okej. Okay. Alltså jag, jag är nöjd när jag får över 30, då, då är jag liksom nöjd. Sen ibland så kommer jag upp på 60-70. Men uh... om, om, du, om, du... Få, om du berättar på något vis att det här hände, kommer du få fler då? Ja, alltså hade jag lagt upp ännu en bild på typ mitt ledsna ansikte och skrivit Kommer du ihåg bilden när jag var nöjd med det där? Jag vet inte, och grejen är den alltså, alltså inget, inget ont om de 16 som gillade den där bilden nu, ni vet vilken den är. Men det var väl liksom ingen som så här smällde högre, det var väl ingen som var värd två poäng kanske. Fick du, fick du några nya followers eller vad det för något på Instagram då? Tack vare den där bilden? Ja. Nej. Okej, okay. nej äh, då... Men... Ja, jag jämför. Idag så, så la jag upp en bild eh, när jag håller i Limited Edition av Mario Kart 8. Ja. Och den har än så länge 51 likes. Ja. ja Och, och, och, och den, den, den är ju värd mer än 130 kronor också. Ja, det är det. Men alltså 16 likes, alltså, alltså 140 spänn. Jag skulle ha fått i alla fall 25-30 likes. Men det där, det där var ju ditt dyraste Instagram någonsin då då? Ja, det, det är det nog. Jag har ju liksom inte jag har inte förstört någonting på en bild eller gjort någonting liksom som kostar pengar bara för att det skulle nej, det där är nog det dyraste. Man skulle kunna göra så här man skulle kunna göra en däckare av det. Att, att du ställer dig mitt i butiken och bara skriker lås alla utgångar! Vi har en tjuv bland oss! Och sen så får alla samlas vid, vid mejeriprodukterna. Och sen så går du med en pipa i, i munnen som du suger lite på. Och sen så försöker ni ta reda på vem det var som stal dina 130 kronor från, från pansmaskinen. Ja, det, det är lite det också. Man blir lite nyfiken på vem det var. Så att det inte var någon så här bortskämd jävla brat. Ja, precis. Eller moderat jävel. Jag hoppas att det var någon som behövde de där pengarna och blev glad. Ja, precis. Um... Men med min jävla otur så var det väl inte det. Säkert en demokrat En gång för länge sedan du mm? Så. Och det har jag berättat förut också, tror jag. Så, så hängde jag med en sommarflirt i Borlänge. Ja, just det var, var det hennes. Inte hennes pojkvän. Utan det var en, en, en vänspojkvän vän's som, som, som slog dig. Ja, han hoppade ja. på mig med mm. sin kompis. Det, det är inte så att du ska berätta den historien igen nu. <laughs> Jag ska berätta den historien igen ur hans perspektiv. Ja, det blir en twist. Ja, det, det, börjar, det börjar med att eh, han eh, pussar sin kära flickvän då och säger ha så kul, lilla ja. gumman. Ah. Och hon säger, ja det ska jag. Jag ska umgås med en främmande kille hela kvällen. Hej då killvännen. Och sen sticker hon. Och sen så typ skickar hon bilder av min snopp till sin pojkvän hela kvällen. Mm. Nej. Nej. Äh, jag. Ähm, I Borlänge förstår du. På, på, ah. Speciellt på den här tiden. Så brukar man kalla Borlänge för Sveriges Chicago. Okej, okay, okay. då, då vill jag säga vad jag associerar när du säger Sveriges Chicago. Ja. Uh, musikaler och maffia. Ja, uh, maffia. Okej. Okay. Mm. Vä väldigt så här uh, ganska kriminellt där, mm. så att säga. Så, precis som att Göteborg är lilla London, så var, är länge Sveriges Chicago. Precis. Och ja. det är att, till skillnad från Chicagos... Kriminalitet så är Borlänge kanske inte så organiserat. Nej, okej. Okay. Kriminaliteten i Borlänge bestod mestadels av eh, yror som har Visst är organiserad krim kriminalitet bättre än oorganiserad kriminalitet? Ja, såklart. Mm? Hederskodex och allt det där. Exakt. Det, det, alltså, det, det... är så man ska rulla. Det... <laughs> Självklart. jag gillar när du, när du verkligen visar att du är liksom down with the hood. <laughs> oh ja, ja. du ska bli så Sweden bra represent. wise guy, du ska bli skitbra wise guy. Ja, det ja. mm. okay, det. Uh, Tommy Wise Guy. Just det, ja. fortsätt Tommy. Ja, och det var ju ett gäng så här yra där som jag, eh, hängde, som jag med. hängde med ett par veckor där. Jaha. Och det var liksom första gången jag var 20, 20 år gammal, tror jag. Var, var, din, var din sommarflirt hangar med dem? Precis som att så här ja. motorcykelgäng har hangarons. Min, min sommarflirt var en av de yra här stomtarna. Okej, ja, ja. Uh, och de liksom satt och chillade hela dagarna och lyssnade på Looptroop och liksom snackade om förra helgens fest och hur nästa helgens fest skulle bli och det är fruktansvärt ironiskt att, att, att, att ett gäng sitter och röker på och lyssnar på Looptroop för att, för att uh, promo inte ja, ja. Det det... De, de lyssnade ju på lite mer påverkad musik också antar jag jag alltså, alltså, Hade det, det, bilder av Bob Marley Och Hayley Selassie på väggen och sådär. Så jävla klyschigt ja, de, de var väldigt klyschiga Det här gänget alltså. Fast jag, jag Ska, berätta, ska jag en, en kort historia alltså, När jag och mina polare var väldigt klyschiga ja. I, i, I Knutby <laughs> I knu, i knut, i knut, Hur är det en det, det var, i Knutby? Knutby är ju varken L, det är liksom inte Lilla Chicago någonstans Uh, vad är, vad är liksom, det lilla då? Jerusalem ja, men, <laughs> Lilla Jerusalem ja, jag vet inte. Men okay, så New fall. Jersey är nya Jerusalem Och Knutby lilla Jerusalem Ja, ja. men, men då, då, hade vi, då hade vi Våran Doors-period <laughs> Vi lyssnade på Doors Hela tiden Alltså, the Doors um, så jävla bra Ja, men det är ju inte cool musik, eller? Det är skitbra musik men, Tyst men, men det är inte cool musik Ja, men äh, lägg av När man kollar på sångaren Ja, oh, snygg Va? Så, så tänker man ju inte att det är sån där musik Jo Ja, man tänker att det är mycket hårdare Nej, men i så ser det inte hård ut Jo det är ju cool och sexig ut Ja Det där är ju inte sexig musik Har du, ursäkta, har, har du någonsin älskat The Doors någon gång? <laughs> Älskat, Oj. Ja, jag, jag, man knullar inte när man lyssnar på The Doors. Då älskar man. Man kan typ lyssna på Chemical Brothers och knulla. Oh, The Doors älskar man till. Okej, okay, ni lyssnade på The Doors. Ja. Och hade och, och, sweet, sweet love. Ja, och en av mina kompisar... <laughs> Han, <laughs> oh, det är så det. Han hade hört någonstans att man kunde... <laughs> blev hög om man rökte torrkat te. <laughs> Hur gamla var ni nu? Oh, oh, han var kanske, oh, fan, kommer han var i 17 kanske? Ja, då är det okej. Okay. Så, så vi, vi rullade alltså jointar med te. För att gissa en sak. Och satt på. För att gissa. Och bland vi knutte på, på vid knut vid skolan och lyssnade på de dörs på. Och, och blev och på, höga. Nej, det blev inte. inte. Nej, det smakar jättekonstigt i munnen bara Ja, det, var ju, det kunde ju bli mer pinsamt Om ni faktiskt blev höga ah, ja. placebo höga som kidsen ja. blir ibland Nej, det, det, var, det, var, det var en besvikelse mm. ni, var, ni var ju så ärliga i alla fall ah, ja, Mot er själva Ja, ja. Så det, var, det var ju för senare i livet Sen som jag fick reda på Vad det egentligen handlade om Och det var inte att det skulle smaka typ Kamomill i munnen Men fortsätt med dina härstomtar. Okej. Okay. Mina härstomtar, ja. Jag har väl kanske beskrivit dem lite grann nu då. Mm. Um, och det, det blev ju liksom så att de gjorde inte mycket annat än att röka på. Gå till en mack eller en kiosk och köpa någonting och käka. För då fick det manches. Ja, de fick ju manches. Mm. Och sen så måste de röka på lite mer. Och när de inte rökte på eller köpte snacks så satt de och var väldigt bekymrade mm. över att rökat skulle ta slut. Mm, för de okay. var liksom en, ett, det var ju som liksom ett gäng på fem, sex personer det här. Och Men alla satt det, och rökte på hela tiden. Det här är viktigt för mig att veta, som jag är lite av en hobbyexpert på det här ämnet. Var det hash eller mariana? Mariana är inte så alltså, här uh, bruna klumpar, va? Utan det är då var... det hash. Mariana är gräs, liksom. Ja, det är, in, det är inte så här brun klumpform. Nej. Utan hasch det i brun klumform. Ja, ja man kan då köpa som kakor. Ja, då var det hash. Okej. Okay. Mm. Um... Bara där visar det på att de inte var så bra. <laughs> är marijuana det, det är mer kvalitativa? Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, jag har ju absolut... Eller ingen... har jag hört, menar jag? Har jag hört? Har så du förstår. hört? Aha. Ja. Jag har ju absolut ingen aning om någonting sånt här, fortfarande. Nej. Jag har fortfarande aldrig rökt på, jag har aldrig rökt en cigarett, jag har aldrig varit full. Eh, och jag visste ju ännu mindre om sånt här när jag var 20. Mm. Men jag brydde mig inte heller. Nej. Och det, det blev ju... Och du var ju där all about the pussy. <laughs> du, Ludde. Mm. Jag hade faktiskt känslor för den här kvinnan. Ja. Det var en sommarflirt. Okej. Okay. Uh... Jag tar tillbaka mitt plumpa uttryck. Mm, hon hade faktiskt två bröst och en rumpa också. Fortsätt. Um, och då, då, då, då blev det så att det, det tog ju slut. De såg ju att det kommer ju ta slut. Och de satt och var väldigt oroliga. Alltså oproportionerligt oroliga. Mm. Uh, och jag fick ju liksom veta från min sommarflirtår att man blir liksom nojig av det här. Det är jättemånga som har så här. Arbetat upp så här, paranoia och blivit väldigt nojiga och oroliga och bekymrade. Mm, mm. Och så här, nervösa av att röka på. Ja. Och eh, de andra blev så här, jättelugna och, och, och filosofiska och sådär. Och vi läste en bok just då. Eh, Dan Browns eh, Änglar och demoner. Mm. Och då är det ju så att... Och då satt, satt de så här hash höga och läste högt ur ägnar och demoner? Nej, lyssna på ljudbok gjorde vi. Okej. Okay. Ja. Um, och, och i den boken så är ju liksom mord utifrån elementen om jag minns rätt. Typ man mördar med tema som jord och, och eld och sådär. Om jag minns rätt men jag kanske minns fel. Ja, som hände läst helst. den boken. Jag kan inte hjälpa dig där. Nej, alltså det här var ju 2005, så det var jättelänge sedan. Uh -huh. Och då, då var det en av dem som satt vid ett öppet fönster på tredje våningen. Mm. Och liksom satt där och så här vinglade och var jättehög. Mm. Och typ funderade på den här boken. Och, och tittade ner och sa liksom... Om jag tänder eld på mig själv och hoppar ut genom fönstret när det regnar ute och så landar jag här i rabatten nedanför då har min död involverat alla fyra element jord, vind, eld och vatten så, sådana där saker satt de liksom och, och sa då, då. Och, och man blev ju nästan lite orolig för att den här personen verkligen skulle tända eld på sig och hoppa ut i regnet och landa i jorden mm. och då tänkte man alltså, eld då har vi ju eld där och sen vind när man faller Mm. Och så vatten för att det regnar. Och så jord för att man landar i rabatten. Ja, han har ju en poäng. Och så tyckte jag det var så här jättedjup. Och så här, wow. Så att alla andra... Och liksom, de bara, gör det! Gör det! Gör det. Det skulle vara skit skitbra sätt att dö. <laughs> men, men när när det här. När, när rökat tog slut till slut då, då som det gjorde. Mm. Så, så kom de överens om att... Vi, vi måste kontakta våran dealer och, och, och fixa nytt. Mm. Så alla trängde in sig i en liten Fiat, tror jag var. Mm, typisk hashbil. Ja, en liten än. Ja. Sen är det så man måste ha bak sätet för att kunna sitta, eller ha fram sätena för att få plats tillbaka nästan. Ja. Så vi trängde in oss sex personer i en liten Fiat. Mm. Och skulle åka iväg till deras långhäder som bodde en, en, en, en bit bort faktiskt. Mhm. Så då fick jag ju sitta där, jag fick ju sitta i framsätet då i alla fall. Mm. Så jag satt behövde ju inte sitta och trängas med svettiga pundare i baksätet. Och så tänkte jag att ja, men nu åker vi och köper lite nytt röka från, från deras dealer. Och sen åker vi tillbaka och så kan jag fortsätta sätta mig vid datorn. Mm. Så kommer vi till, till utanför dealens lägenhet som bodde i höghus, radhus. Högsta våningen där. Och när vi stannade utanför där så tänkte jag, men nu kliver vi ut ur bilen då. Och går upp och, och, och knackar på. Mm. Men när vi stannade där utanför så var det ingen som rörde sig. Ingen sa någonting. Alla bara satt helt knäppstilla. Och jag liksom väntade på att någon skulle, komma. nu går vi. Alltså jag vet inte vart vi ska, jag vet inte vart den här killen bor. Nej. Och så tittade jag bak. För att titta vad fan de höll på med. ja. Och då satt alla fyra personer där i, i baksätet och så här stirrade skräckslagna upp mot eh, langarens fönster. Aha. Och sa ingenting, knäpp tyst. Och jag fattade ingenting vad som pågick. Alla i bilen utom jag satt och så här stirrade skräckslagna upp mot fönstret. Och till slut så sa en, alltså, alltså fan nej, nej alltså, jag klarar inte det här. Jag, jag pallar inte. Vi, vi måste sticka. Och så åkte vi hem igen. Utan att jag har gått upp och ens knackat på. Så den där langen ens att jag väntade hela dagen utan att någon dök upp. För de blev skräckslaget nojiga och superparanoida. Och liksom vågade helt enkelt inte gå upp till honom. De trodde att någonting skulle hända. Och det var så jävla konstigt. Det var en så jävla bizarr scen. Och jag har liksom. Nej, ah, jag vet inte. Jag har aldrig haft någon så här lust att, att, att röka på efter det där. Nej. Eh, hör ni det, kids? Knark är bajs. Jag var på McDonalds och käkade middag med mina barn häromdagen. Usch. Eh, ja. Eh, faktiskt. Det är alltså, det, det, det som är. Alltså, again, mitt förhållande till McDonalds är att Fan, jag är lite sugen på McDonalds. Och så kommer man dit och säger: bara, men mm, sådär är det gott. Och sen så äter man och så bara men det här är ju inte gott. Man lurar sig själv hela tiden. Ja. Men eh, som sagt eh, eller milk, deras milkshake är bra. Ja den är fin. Men, eh, och deras de här, um, chili cheese ja. de men är sån, jättegoda. Såna ska man ju inte äta. Det är jättemycket koldidrater. Ja men det är gott. Men i alla fall när man har barn så liksom så här, men vi ska på McDonalds då är det här, yay då kan man liksom få dem till vad som helst. Innan liksom. Eh, men då, jag var med om en, en, en liten incident, utan det var mer... Jag, jag betraktade någonting mm. eh, som fick mig jävligt förbannad. Oj. Eh, men det fick mig även att... Eh, jag blev förba lite förbannad på mig själv också. Och eh, kände att, fan, du skulle ha steppat upp och gjort någonting här. Eh, men jag vill att du ska ha åtanke att jag har alltså med mina barn. Eh, och det spelar ju faktiskt lite roll. Hallå! Hallå! Du fortsätter spela in va? Japp. Yep. Ja bra. Det Vad senaste var det sista? sista jag hörde var... Och jag blev lite förpannad på mig själv. Och kände att fan att jag skulle. Vad som bröt det. Jag, jag sa det sista jag sa var att du ska åtanka att jag hade med med mina barn. Ja, ah, okej. Okay. Du får klippa det här. så att det ah, blir... ja, ja, absolut. Jag hade med med mina barn. Mm. Och i och med det så. Jag, jag, vet, jag vet ju inte om jag skulle ha handlat annorlunda om jag hade varit själv. Eh, men så här var det. Jag hade, hade beställt. Äh, mitt käk det jag och ungarna skulle ha äh, och står och väntar på att det ska läggas upp äh, så kommer det en en kille och vill prata med, är det du som är chefen här? säger han till killen som har äh, hjälpt mig då med beställningen så bara, ja, ja vadå så här, så bara, han bara, Nej, nu får du fan vara nog säger den här killen en, det är en, sån här, en snubbe som T-shirt, mjukhusbyxor, rakad, eh, ser ut som att han liksom är huligan. Mm. Eh, jag drar verkligen liksom alla över en kam där. Jag är också rakad och brukar ha t-shirt och mjukhusbyxor. Men det vet, hela sättet, kroppsspråket, allting. Mm. Jag är lite, sådär, lite så stutsa på stället sådär. Alltså det är ju faktiskt kroppsspråket och, och hur... så. Här, äh... Det, det är någon sån här x-faktor som man inte mm. riktigt kan ta på. Mm. Som, som ger mer intryck än, än hur man presenterar sig ytligt faktiskt. Precis. Det kan vara någon som ser jättegelak ut men så strålar snällhet liksom. Som jag till exempel. Ja men faktiskt. Mm. Men han bara, ah, nej, nu får du fan nog så här. Du, du ser nu, nu får, nu får du fan ta och kasta ut de där tiggarna. Säger den här rakade killen till McDonalds-mannen här. Och jag tittar bort och då står det alltså en mamma med ett barn som är i Seldas ålder och sen ett barn som liksom är pyttelitet och ligger i vagn. Jag, jag, jag vet ju inte alls om, jag, jag, jag, jag noterade de här, den här mamman och barnen när jag kom in för då satt hon och gav eh, bebisen mat, mm. eh, noterade jag. Men, jag vet, jag vet, men det får du vara nog De här ska ut härifrån. Vi här. får skicka ut dem. Men var de inne i McDonald's då? Eller? Ja, de var inne på McDonald's. Och hade när jag köpt kom in. mat där. Nej, nej, nej, nej, Utan det vet inte jag. Jag såg bara att hon gav nappflaska till babysen där inne. Okej. Okay. Um, så jag vet inte. Alltså, de kanske har gått. Men alltså, de har inte, jag är svårt att tro att de har gått in i McDonald's och tikt. Alltså det gör man inte. Skit i samma. Den här killen säger i alla fall: skicka ut dem. Nu får du, du får vara nog nu. Och han som jobbar på McDonalds, han bara, ja, självklart. Eh, och, och, och så gick han och så pratade med dem och så fick de gå ut därifrån. Eh, och, och det gjorde mig lite upprörd Jag kände så här, skulle jag ha sagt någonting här? Kände jag. Men, men det var det, liksom sen, det var det som utspelade sig sen efteråt som gjorde mig ännu mer förbannad. För då efter att han hade skickat ut eh, den här kvinnan och hennes barn. Då kommer den här rakade huligankillen och bara, tack så mycket. Alltså, skitschysst, liksom, och sådär. Och, och McDonalds killen, han bara, inga problem, det är jag som ska tacka. <laughs> och jag bara, vad fan är det här? Vad fan? Ja, men så tar jag min bricka, går upp och sätter mig på, på övre plan på McDonalds. Och då sitter den här rakade huligankillen där med sin, jag vet inte om det är familj eller någonting, det var han, hans, ja... Vad jag tror det är flickvän. Och så hade de väl två ungar. Och de låter jättemycket. Eh, och han huligankillen. Det är så här typ av high five. Och ska vara så här cool med ungarna. Så jag tror inte att det var hans barn. Utan det var den här tjejens barn. Och han ska liksom vara den här häftiga ja, snubben på något sätt. Nya pappa. Eh, ja exakt. Och, och bara det fick mig må illa. Sen Tommy. Då kommer alltså den här eh, McDonalds anställda. Kommer upp med ballonger till barnen. Vad här ska ni ha, tack så mycket. Och jag bara, Nej, men, vad fan är det här? Och, och alltså, jag sitter där. Och då har jag, jag men det, jag har ju land och sällan med mig där. Och jag liksom känner så här, jag har lust att gå fram, fram till den här hulgankillen nu. För de, de, alltså, de låter jättemycket, sitter och applåderar. Alltså, det, de beter sig liksom, de är jättehögudda. Mm. Och jag tänker så här, nu, nu, fan, det är nu du ska glida fram Ludde. Och jag tänker, eftersom jag som sagt, jag kan se farlig ut. Jag ska ju glida fram och säga att alltså, om inte ni dämpar det nu då måste jag be personalen skicka ut det här från för jag och mina barn får ingen matro. Mm. Men det gjorde jag ju såklart inte. Nej, men alltså det är ju väldigt sällan man gör något sånt där. Jag vet, men jag, jag, jag var... Man måste ju pushas ganska länge, ganska mycket för att man ska så här, verkligen konfrontera någon som man stör sig på Jo men, visst och, sen, och det fortsatte för sen när jag gick ut därifrån och stod utanför McDonalds och väntade en stund då står ju den här huligankillen med de här med sin, inom parentes, familj och, och, och, och alltså jag känner sån avsky sån jävla avsky eh, och, och mot dem men även mot mig själv som liksom inte sa något men, men sen liksom, liksom i efterhand så tänker jag så här, ja men jag vet, jag vet ju inte alls vad det är för jävla idiot. Vad som helst skulle kunna hända, jag har ju mina ungar med mig liksom. Men, jo, vad men, har, jag, men, men har jag liksom civil noll? Är, är, är jag en sån människa? Det hoppas jag att jag inte är, men uppenbart så är jag ju det. Men alltså, det, det, det vet man ju liksom inte förrän man är i en så här riktig situation där det verkligen... Det är verkligen upp till bevis? Nej, alltså det var ju ingen som var satt i fara eller sådär. Jag vet Nej. inte, har jag, har jag berättat om, om, om, jag måste ha berättat om det här i podden någon gång. Vi när det då? var någon kvinna här i Hässelby som blev överfallen av en man. Nej, du har du inte. Har jag inte? Nej. Ja, men när vi du snackar civilkurör så kan jag ju ta det lite snabbt. Ja. Jag gick hem från eh, tunnelbanan eh, och när jag gick igenom tunneln efter, efter man lämna, när man lämnar centrum här i Esselby mm. så var det en man och en kvinna i tunneln som gick åt samma håll som jag. Och kvinnan... De gick bara och pratade. Jag reagerade inte på hur de pratade. Men jag reagerade på att kvinnan gick baklänges framför mannen. Backade från honom. Men de gick liksom i normal takt och sådär. Mm. Så jag tänkte inte mer på det. Och sen när jag svängde av till vänster och de fortsatte rakt fram så lät det som att det blev lite mer att det hettade till mellan dem. Mm. Och sen så skulle jag just gena över parkeringen mot skolgården som jag alltid eh, som jag alltid genar över. Och då hörde jag ju att det var en, en kvinna på andra sidan parkeringen eh, bakom buskar som började skrika. Och då kopplade det ju huvudet att okej, okay, det måste ju vara dem. Och då, då kopplar jag att kroppsspråket när han gick mot henne och hon backade och de gick så där och pratade med varandra mm. då kopplade det i huvudet att det där var ju liksom ganska hotfullt kroppsspråk så att säga det, det var ju red, det var ju någon dispyt redan då mm. um, så jag först tänkte jag ignorera det för det är ju liksom det man gör, man måste ju pushas ganska hårt för att konfrontera någon Ja, tydligen måste du och jag göra det. Och, och jag såg dem inte, men jag hörde att hon skrek. Mm. Och det var så här riktiga, höga skrik också. Uh, så, här, så blodet liksom isar sig. Mm. Och när hon hade skrikit tre gånger, då, alltså det gick ju inte att bara fortsätta gå. Det, jag, jag, jag, och han, jag, jag fick ju som liksom ta mig över parkeringen uh, och, och försöka klättra över stängslet som separerar parkeringen och vägen de tog. Mm. På vilket jag upptäckte att jag är otroligt dålig på att klättra över stängsel. Säg att du ramlar. Jag ramlar. <laughs> Och det var ju så här. till mitt försvar så var det ju inte ett så här. ett spänt stängsel. Utan stängslet hade liksom lossnat Ur gängorna vid, vid stolparna Så att det så här, när man ställde sig på det Så böjde sig hela stängslet ner Alltså grejen är den att många av våra lyssnare de, de, de, de, de, Vissa kanske har sett hur du ser ut liksom. Men jag vet ju jag kan, jag kan ju ditt kroppsspråk Jag vet ju hur du går Jag ja. vet hur du för dig Så ja. för mig blir det här skitroligt i mitt huvud ja, äh, äh, äh, äh, I mitt huvud har du även dina Vinröda mjukisbyxor på dig Som nej, fastnar har... lite grann i staketet <laughs> Nej, de hade jag inte köpt den. Jag hade hårt på mig för det var på sommaren. Okay, ja. Jag hade hårt och eh, t-shirt eller en skjorta. Mm. Jag kom inte riktigt ihåg. Det var när jag var alldeles ny. Det var första sommaren här så jag hade bara bott här i typ tre månader. Mm. Och som tur var så var det ingen som såg när jag... jag, jag ställde mig på stängslet och sen när jag skulle hoppa ner då var då jag liksom bara ramla på rygg. På andra sidan <laughs> lyckligtvis. Så jag behövde ja. inte resa mig upp och försöka igen i alla fall. Jag Jag var ju över. Uh, och det var ju bakom buskar så att det var ingen som såg det så det var lugnt. Ja. Men sen så fick jag ju resa mig upp uh, fort då, då och, och, och lokalisera var de var. Visslar du, visslar du lite efter att du ställt dig upp så att det skulle verka lite så här uh, nonchalant som att ingenting har hänt? Jag flög upp. Ja. Så, och såg hon kring? Ja. Men, menar du göra så? Mm. Nej, men. Uh, och, och mycket riktigt så hade ju han slitit handväskan av henne och stod och så här, måttade slag mot henne. Och man såg ju på henne att han hade ju slagit henne. Hennes hår var ju alldeles försört ja. Och hennes kläder var liksom lite sönderivna och, och handväskan var ju... remmen var ju avriven och han stod och höll i hennes handväska. Mm. Uh, och jag är liksom inte en, en, en stor kille. Nej. Jag är 1,75m lång och... Ja, då vägde jag väl kanske strax under 80 kilo. Nu väger jag ju strax över 70 kilo. Mm. Men jag, jag är ju liksom ingen som kommer vinna en, en fight mot en så här, genomsnittlig storlek man så att säga. Mm. Och den här killen måste ju ha varit en 100, 185 cm och ganska musklig. Eh, och rakad skalle och sådär. Eh. Det, det, det, det är någonting med den här rakade skallen alltså. <laughs> ja. Men jag, liksom. Jag, jag gick ju liksom i raskt takt mot dem då, då. Och när jag var ungefär en tio meter ifrån dem så ropade jag: Vad håller ni på med? Mm. Och tänkte att, okej, okay, hur, hur ska jag hantera det här? Kommer han försöka prata Vett med mig nu? Och försöka få mig att förklara varför han överfaller den här kvinnan? Eller kommer det bli fight nu? För om det blir fight nu. Då, då kommer jag att förlora. Jag, jag, då kommer jag att få stryk nu. Um, men det, liksom, det var för sent. Som tur var så kom det från andra sidan vägen en, en, en medelålders kvinna 45-50 och sånt där. Och var också ute efter att konfrontera dem. Uh, och han gav sig av när han såg att vi två kom. Det här var ju mitt på dagen på öppen gata. <skratt> Prosit. Han, han bara <skratt> gav sig av. Så det blev liksom ingen fight, det blev ingen drama det blev inte ens någon dispyt. Vi Lämna... sa inte ett ord till varandra. Lämna han väskan och allting också? Ja, han lämnade väskan. Han bara gav sig av. Mm. Och hon grät och grät och, och vi, vi frågade om det fanns någon som vi skulle ringa. Ja. Och hon, hon var liksom inte intresserad av att få hjälp av oss. Nej. Hon, hon ville inte få hjälp av oss. Vi var liksom inte välkomna där. Men vi frågade ändå om det är någon vi ska ringa som ska komma och hämta henne. Jag frågade om hon bor nära och hon, hon bodde ju nära då, då För det är ju liksom den tunnelbanan, tunnelbanan stationen hon tar. Så jag mm. frågade henne om jag ska följa med henne hem utifrån han följer henne igen. Men nej, nej nej hon vill inte ha någonting med oss att göra. Uh, så vi fick liksom okej, okay, du, du får klara dig själv och sen fick vi liksom lämna henne. Uh, men det är, man måste nog sätta sig in i en sån där situation där det faktiskt är någon som utsätts för direkt fara eller direkta mm. trakasserier. För, för att veta hur man agerar i en sån där situation. Ja. Och jag hoppas att de flesta, de flesta faktiskt skulle göra någonting. Precis. Men, men ser, ser du, ser, tycker du att jag är en sämre människa bara för att inte jag... Nej, alltså jag, jag skulle in inte heller göra någonting. Nej. Jag skulle inte heller göra någonting. I, inte, när ingen är i, inte när någon blir satt i direkt fara. Nej. Tyvärr. Utan då, speciellt inte om jag hade mina barn med mig. Jag har skällt ut folk som har trängt sig före mig i bankomatkön och sådär. För det är ju men... ungefär precis samma sak. Nej men alltså. När jag och pappa stod i, i, i bankomatkö i Bollnäs. När jag bodde där med honom. Så var det en, en ung kvinna som sa. Ursäkta jag har bråttom. Kan, kan jag få gå före? Tack så mycket. Och så ställde hon sig. Och då, då lackade jag på henne. Men det är ingenting. Det var ju bara för att jag var utsatt. Du bara gav jag en... hoppade ju inte in. Jag hoppade ju inte in för någon annans skull liksom. Du gav mig en dansk och tog hennes kort. Och köpte knark för pengarna. Då var det färdigt. Mm. Och ja, som vi nämnde lite tidigare då. Nästa vecka då har vi tillbringat en hel helg tillsammans. Jävlar vad mycket vi har att berätta då. Ja, precis. Det ska bli jätte Det ska bli kul att om... se om vi har någonting som, som. Om det kommer att hända någonting som passar podden, så att säga. Och snoppmått också. Ja, just det. Vi ska komma ihåg det. Jag skulle vilja ta med mig måttband. Gör det. Jag gör det. Mm. Men så ja. Så nästa vecka. Då får ni reda på min penis omkrets. Uh, men uh, våra lyssnare får ha det så bra till dess. Hej då. Hej då. ja, <skratt>